Kas seda teate, õpetaja küsib tunnis. No, lapsed, teate nimetada Naisost elilooja? Juku käsi püsti. No, juku. Uh, no naisso! <laughs>